ترجمه دی، ترجمه تلباب، سرنامه دی اصلا، ویچه سره ساتی، ناغه دره کسمه دی و دره کسمه خلکه دا پاره دی یو آغه دی، که آغه دی انسان دا پاره عجر و سواد دی اصده ساته دی، گیاه و لورکه، پا با خور پان چانه ورکه، دی دا پاره ورکه چه سباله دا دا دا دا دا دا که دا. او که د جهاد راشین زو په دې جهاد کوم را روان دي حدیث کې د ارسو چې د تل سی دی او ټول الله پرز د قیامت را وایي ستاسو په ته نه کويږي ورواشي یو هغه دي چې اسونه ساتي برنده جوړا کړي او د اسونه په څو اړخو یو کله یو په وسغلي یو کله بل په او د سر د فار فخر او د یاد لپاره چې دا لا کې خلک رانه لکوې دي او زما پ روبرش دا د د د پرز د سره د جا او درمغ دی چې یو سړه سونه ساي د پااره سالهې پرده راوني چا ته ذورت مې وي چا نه سوالو نه کوم بس دا سونه به یو سام به او خررسوم به بچ او بیا به خررسوم کار بهم پ رواني یو دا. جديد کیش الح بوله پارا دا دریکس مصنوعه دی نو وی ال خلو اوسونه چی جم... جمع د یو دو ته جمع خام نه وي د بیا د دې جمع چرزی د خیال نهغه خيول رزي خيول پات یو نو یو د یو ته بیا فارسنوي ها نو دا باب دي د دې چې اسونا لسادسه تنه دا د ریک ماخد الله تعالی او کوئی ادا کوال <سؤال> چوال <سؤال> خيلا <صفح> والمغاله <سؤال> <سؤال> والحميره <سؤال> الله پیدا کړی دي اساسو لپاره اسونا کاچرو خرا الله پیدا کړی دي اساسو لپاره او خرا عليك ادا داسو لې ترکبو حاج تاسو په دې سوارشه ورنیده پار نو اوسه اسونه رستو روان دي دې دا سابې ته چې دا مسله ټولو اسونو ته شامله ده خټ کولا ته زنه خلک وې دا یو کیسم اس دې ته مسله شامل نه ده نو دی وې یو ګره الله قران کې مطلق السونه ذکر کړی دی اسونه خرا کچر د دې فیاده سره چې سورلیپی کوي مالومیږي د اټول د سورلېږي وزین او د فار د خایستو یګی دی واکی چې خایست نه نه خاسته باران د سړی جوړه کړی او بودا خور او دا سونه په ولاری کله نه دوی د دې خپل یو ټقم ورکی درز ورکی د څوکره لزمي د روانه د خوشحالي چمو کې نزي کېږي خ واي احدثنا الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي سانح السمان عن ابي هريره ذللا هو ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ان الرسول قال ابووي على اسونه شیدی لسالاستن دا ددریکس ماخالکودیا نم باریک لرا جولن دا اسونه د یوسری د پارا اجرون اجر او سوابی والرا جولن سترون دیم او د سری د پارا دا اسونه پار سترون پرده دای پردا الله په پرد را جول کړي د سوال نه د محتاجین زو د غیخلاصي او درم دریم وعلى رجلنا او درم دریم که سما غدي چې هغه په سړی باندې وسرون ګنا هم تا غسونه چې د ساتل دا په ری مارک باندې سبب د ګناي دا اجمالي بیان د یو سړی د پاره اجر د یو سړی د پاره پردای د بل سړی د پاره ګناي فاملذي نو هر هاغه اثر له یا هر سړی له شداغه د پاره د خپل اصل اجر اجر او ثواب کبا کم سړی لري پاره جوړون هغه یو سړی لري رباته ها چې غو ساتي ویدا سونه رباته ها چې و تړي وی اصل ساتي ویدا الله پر, پر ارض فا اطوالا لها نو پڑی اچولی دی استا فا اطوالا دا توی وال یا تویال آغا او گد تا دا تاسو مخیویلو چه یو سر ساوی کی او بر سر موگی پوری تویال یا توی وال آغا پڑی چه ساروی دی ده ده ده پشنو که ترلی او گد پڑی و لها نوته پړیا چولې دي اس اسونو تا والسې کې فې مرجن په یو چراغا کې مرچ هغه کولاو میدان چې تک شینی فې مرجن په چراغا کې دسي وې او قال يا دسي وې چې روزتن په باغچکې الکه په باغچکې وته پړیا چولې دي په کولاو میدان کې وته پړیا چولې دي فما اسعواتو نو هرشی اسعواتو چې دا اصحاصل کی او وی خوري فیت یلھا فغ خپل پړی کې زالیکہ چې دا غری او د کمزین یو خوري مینل مرج د دغه چراغان او قال ابو الروسا یا د باغیشینا او غد پړی له پخې چولی لیدي اچ راغا کیسری یا په یو باغ کې چې هسري او دې لګا دي د شین کې خوري دا بيل بيل شین کې ستاره اجر او ثواب نو كانت له وبدا خرق د دد لپاره حسنات نکي دا واخ شدي او خوري د شین کې خوري دا وړ نه کې ولو انها او دا اسو خطا عتو اغا او شو کوي تی الها غخبل پړي دلته تی ال راوي مده دي که خیال مخ کې ووت په نو تی ول يا تي ال اغا پړي ته وې انشاء الله ساروي په ميدان کې ووتړيدي ولو انها كه دا اسو خطا عت پري کي الها غخبل پړي او فست ان دامل دي پست ننډ منډي وای منډا منډا منډا منډا آ بسې پورې لال شاه بیا منډا منډا دیسپور راشا شرف نو دې منډي وای شرف او چت زه ته دوزا یاس یا چې تاسو په ماخه کې نو دې منډي منډي وای دا سي او چت زه باندې وروخي نو دې منډه کی دلته باندې کاوی چکر شرفان یو چکر او شرفین یا گو چکرم نو پا دی منس که ده خبر خوبه ده لکه پسان رادونی چه دا منده وی او دا خاشنه که یو تیزو ناجی نووی نو کانت ارواسوها اغا نور سکه شوی با دا خاشنه ده چې پا دی منده نغا کی و او نقشه کدمون داگو دا کمزه که دیخ بی که جدیو دا کدمونو نخی جوری کی و آثارها او نقشه کدم د دا دار دا دا دا دا دا طول بای دادا دا دا پارا حساناتن نیکه لهو دادا دا دا پارا دا لاسکه ولو انها مرطا او کدا استیر په نه هرې په یو نهره دا اصبخ خللار شي یو نهره دا او فشار یبه منو تپي نه دیس کوي فشار یبه نو دا اس يو يو نهر اس کی منو دا دی نه هر نو بو سپي د سره کليني چې تا لا خپل په عمل در کینه ولم یرید او د مالک رادم نو ان یسقيها چې دی یو بو اس کی او بو اس کوي نو کا نه سالی کا هو به دا د د پاره حساتې کې د نو چې په خپله او کې شوو چې دا تابوتو او بیاې په سکې په تې کولادي دا یو کې سم سړیدي چې په دغنیې ا سااتلی دی دا به د د پارې اجرون اجروي و رجولون، دویم، یو سره ده، ربطه ها، چاگه ساته ده ده اصا، اصا وجه ده، فخر نجه ده، زن کنو روچه ده، و ریاهان او ده پار ده دکانه، چه خلک میوینی، و نیوان، او ده د ده سو، ده یاراول و د دشمنه، چه ده محل خلک و یارم، ونيواء نيوا خبل ماناد معاداتا دښمني ونيواء او دوجد دښمنان دا يرول د خلکو نه لاهل الاسلام د پاره د اسلام دغه مسلمانان په یری نو فهی ی وزرون نو دا اسبګونه علی ذالک پدې سرې د کسي ارجه موټر د ساتري دا خلک وو چې د سموټر راغشت او باندې روباشي او به وینځم چې خلک وو چې په ناني کې سموټر دی یو واغ دې چې سموټرې به خور د زم په کې خلق کې نه ځان سره هغه د خرازیم دغه کې سر راځي سبق د خلک روني ابي اجر شو دلتا تاسو سوال کې چپای اجمال کې دای که سماسونه ذکر شویي که خه یالمی خو په ترسیل کې دوه قسمه سماسونه راولې یو هغه دی چې اگر دوه ما ودی چې ګونای خو قدرت یې مې سرنه کې چې هغه سترا پردای ستر پردا هغه یې سرنه کو دا مخ یو ځای کې ذکر شوې دی هغه آ راست دی غالباً دلته دراوینه یې آغاست چې یو سړی ساتي دا باندې یع د دې لپاره چې زما زړه ټونه ورته دي د دې لپاره ساتي چې نکم دا سونه به یو به چې وروړي او خرصم به دا د دې لپاره سترو پردښم دا مخمر دی یو تکلیف وکاس چې دا راغره معلوم شي دا روایت 319 صفته راوړا ی که ورکه ستا پین څو غونیس دیمان سکه و غورا داغتا نی تا کوته چې اشته کړی شته زموته دی هه چې دریم عقد شته ونی دې وتعففا اه نشطه اي 20 منامه من صور هي هذه وسويلر من خمن قانون اكبر راسه ده ده بينه ده الحمد لله اس می وی هغه یو وینې چې چې د دې د قاره او د دې د قاره چې په ده یا سم لم یانس حق الله او بیا د الله حق زکات هغه بګیرینه فیر قابها پسټونو کې وسارها په شا کې چې د چزورتي وتوی هغه د اسمان لړشه سورلیو کا خان راکه استاد حمزه علي من ډیر شان دی اچھا د ټول زمانه دا و اسئله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنا اشو در رسول الله عن الحمور عباره خروكي حضرت سړي خرصا کي دري سلوصا واخره دي نو دې کیسه مساله ده زکات يا بل نو فقال رسول الله وتوي ما انزل علیه نده نازل کرشوی پا ما باندی فیها پا بارد دی خروکی ایلا هازه آیت الجامعه مگر دارستانی ايات الجامعه چا غراج مکون که دی طول خیرون لی او الفاز اگه منفرد دی فاقل جامعیت کې دا سر منفرد دی اگه دار دا دی چی عمل مستال زردن چاچے عمل او کا پاندازہ د یو زری خیرن نیکی نو کنن ست اخر د کنا او په خر باندیدنه کی کارو کی یو ما ماری هغه درون پیټی نی وتو اورګه سوارو کزو د غر او باسم خر اولی یوسی دغه سر غت بور کدم دغه شو چاچے عمل او کا پاندازه د یو زری خیرن د نیکی نو یارهو ديبه او ویني ثواب داغه پروز د قیامت په ميا عمل با مس مي بالا او شاش عمل کو پاندازه د يوي ذره شرن بد يرهو نديبه او ویني دغه سزا او د ربي ګنا مبدا سر نامه دي, دي. باب ومن دا باب دي د هغه شا زرابا دا, دا بتغيري هي چې او ساروه دا بل في الغزوه پا غزاكي علك غزالة تلي يوم مجاهد را پاسد دا بل مجاهد اخل گزار ورکي اصله گزار ورکي علك دا گزار جائز دي کدا جائز نلي نتاسو تسرنامق دي دا باب د دا چا جاغا اوهی ساروه دا بل کس في الغزوه پا غزاكي نوكدا فدي نو نو لا فاريو اهي نيو يجوز داي دا جيستي او كنادر بيدي وهاي نو بردي سابيس لا يجوز بي داغد تا شيسري خدثنا مسلمه من اللهي ما قال خدثنا وائل قال خدثنا ابو المتوكل الناجي قال حضرت ابو المتوكل وهاي هاتوا شاب عبد الله زرالم بن حسرۃ ابن عبد الله تا مشهور صحابی دی الانصاری یک هغه انصاری جرال دغه مجلس <سؤال> کې نهستو فقلت ما ورتوی حضرت حدیثنی تم عطا بیانو کا ما دحری سمعت من رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه وسلم شی توریدې د پیغمبر د اسلام نه حضرت <سلت> یو دسی حدیث را ته بیان ک چې تا د رسول الله نه اوریدلی حالا جابر وطوی حدیث بیان ای سفرت معهو زب سفر لار ماهو سره د رسول الله فی بعض اصفاره په بعض دا دا سفرونو داګه کې د رسول الله په سفرونو کې یو سفر او سفر کې وسره ز لار قال ابو عقيل دارابي نادي ابو عقيل اي وي لا ادري سنه کوم تاسو سفرو غزواتا دا دا غزا سفرو او عمرهتان يا دا عمره سفر او په سفرونو کې او سفرونو يا به سي پا سفر کې رسول الله سره لاله الکالوا بل مقصدم پورا کو بیا واپس روان شي کراروان شو مدینی ته رانځیدې شو فلما ان اقبلنا کله چې مونږ راډل وو وافسرتلو نو قال النبی صلی الله علیه وسلم سلام وی الکه مدینه رانځیدې شو خان یو غونډه ده یو انفرادی مسله ده ک انفرادی ته اور باندې څومره ده قافلین مخکزي کورتا زید اجازه دا. خا من احبادا چاچ خوخی این یتعجل چی دی تیزیوکی الی احلیه اخبال کورتا نفل یتعجل اغلی اجازه دا. اغلی تیزیوکی زردل ارش. قال جابرون جابروی خیر دا سفرو فاقبلنا منگا راروانو لدی سافا نار روانو کیرار روانو وانا علی بئر او زه سورو پنر اوخ لی چه او څنګه اوخه ارماکا چاغه ارماکو خړو لدی رو رنگ دې دی دیوی زما هغه اوخه او ارماکو یعنی خړو نزا با سورم پا نر خلو او لیسا فی ها او نو قدی اوخ مخالب داغا تاسوائی کنا لا شیطا فی ها دیکی مخالب داغنو وانا ادک زما اوخ داسیو د ټولو طول نمخیر دا دانو ټول خلق مما پسیو وان ناسو خلیفی او خلق زمان رستو سرو سورم نظرو وانو دسی په وای پدیمان سکف اباینما انا زاده کا پدامان سکزیوما کا زالیکون دقسوم چې د ټول له مخې روانوم زموخ مخکې ته دونه تکرو اس قام علیه ناګاندا اوخ پودری ته بس تر پودری بیان د لښو اس قام ناګاندا اوخ پودری علیه پما نته چدي کې ګورو رسول الله راغلي چې رسول په قال لي النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علي السلام راتوي چې چل شویل ما وته سه بوخنه زي وي خاممس ځانټینګ ځو دې نو وي بوخوره ځانټینګ نو مړه پیغمبر علي السلام او جابر اجابر اس امسکو چه تینگه که چابکی و قصر آواغشتی چه ویغشتو ویغو فزارا بهو نوی وو دابی ساوتی هی پخپل چابکو زر بطن پا یوز الوحلو سره یوز الی پا دی چابک والا شرک ورکو ملا شناک نوچه دی اوخه توکلو ما دخوی ویلو چه تینگه لانتین که والا چونو ورده گی نو کو کړه با اوخه ما کنه هودخ نو بیا هم راشه شو چې دغه ولونه مخې روانه نو وقاله وسقور سفر دی دا بزې رالي ور د چا دی د جابر دی رسول پاک دی له خپل شابک باندې دغه غزار ور کوي د جابر اخله نو دغه مساله د ثابته کړه چې په سفر کې د اسلام لپاره د چا سره ویلټه ورکه ورکه نو داسې نه دا یی فقال رسول الله را توي يدك اتبع الجمل ايا تخرس ده اوخه انا کله اوغله خرسه ما وما وتو نعم او فلما قدمنا المدينه کلشم قرال المدينه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد اوننه و رسول الله جمعهتا په نوې سم د طریقې وا چې د سفر نه براغي جمعه ته ورنه نوته یو دوا راکړه نو شفرانې مزبوق د سچا دا المسجد الجمعه فی طوائف فی طوائف اصحابہ باغ جماعتونو پاغه ډلو د خپل مالګرو کې خپل مالګرو ډایې مو سره وی فدخلت علیه زورنه نوته رسول الله تا على <سؤال> كچو ارن نواتينو بوخذ سوكلو وعقلت الجمره او ما قتلقوخ واقلت الجمره <سؤال> او ما قتلقوخ في ناحيه البلاتي باغ ترىفو دبلات كي دجومات اجتاسو چې هغه ميداني و ختم شو بیا به بازار شروع شو د بازار او د جمعه ته په دمس کې چې کومه ميداني و اې ترې سوي بلاتو یاد به زير کې بلاتو په معنا بلاتو هغه څه دا تیګې نه دي د پښمکا واريږي فرش دې ته نو دا غبانات او دا غ ميداني کې ميد اوخو کوټر انا رسول الله تا فقلت له ما وتوي حسرت ها جمالو کداست او دې رامي و خرج رسول الله رو او فجأ لا شروش يطيف بالجمال چتاويته ده اوخنه غالبا درس خوشاله له دې اوخنه د باکی و یقول وی ل ماته ماته بی وی چې الجملو جملونا اوخ چدی دا زمونږ اوخ دی او څه ست نه دي کنه الجملو دا اوخ چدی جملونا دا خیر اوخ مې وسه یثار کو زه روان شم فباس النبی صلی الله علیه وسلم نورو دې ماته اواقیه اوقیه من ذهب دصر اوقیه تاسو ویلو سلیخ تولوت ادرا اوقیه نو د خرسکړې غالبن په سلیخ اوقیه وبندې یو اوقیه سلیخ روبېدی نو راولې کما ته رسول الله اواقیه اوقیه من ذهب دصر او فقال رسول الله اخبر خادمان او تا کی او دو حاجر بیره ورکه دا حاجر بیرله علا کدا حاجر بیرله واغشت روان شم چ روان شم لارم بیا را پچ سالی رولیک چې راش چې را له قال بما توئ چ واجبرا دې دی پورا واغشته است فیت السمنه ورا دې پیښې واغشت کنا ولتم او تو وی حضرت نعم او وي خقسی جيب کې واښاو او هم د سر روان ک رسول الله دې اوغښت سره باندې جوړول دغه ته د احسان دا چې تاسو ویلو کنا چې دې کله وفات د خپل حضرت عبد الله هغه په اوحد کې شهید شو قرزونه په ډیر رااله نه هو ته خوريان پاج نو ما وی په اور سره بدره یو بانه جوړول ده ده سن نو اي کې سي وا جوړي او دا اوخ چلي لكا جابر ادا دا چاشو داستا دا شوار مبال سر نامه ګدي باب الركوبه نا باب دې د سوره دو الا داب په یو ساارويڅخ بانددي یو ساروی دی چ هغه پوور دغا نه د پرمان بردار نه دی چې څوک پ سرې د نارامی ک ټپونه و په چې ساروی باندې سریدل څنګهلی دا چې ایدي که نه اقل خوی چې داې چې عز نه شي اوس پهې اسممانې ته شو دا ټوپونه و نارامه دی لکه چېرته د روونه غورځئ سر پهې ماچ شي په د او پانې سریږې نارامه دی. چر تبراو خوزه گی سوڈ بالمچ نو ده امام بخاری دره کئی چه کم سڑی پسورلی کوئی گی سخن سخ سوی بان سڑی سوری گی دا یجوزو باب الروکو بی دا باب دی دسوری دو علا دا بطن پساروی کم ساروی سا بطن چا غا سختی یو بلا ده امام دا یو باس کئی چه میدان جنگ دا چه تاسو زه عو پا اصبان نر اس بهتر دي که نخذ اس بهتره ده میدان جنگ دا چه ما بزه عو پا اصبان سوریگه نو چه نر دي او که خذ ایدا بهتر ده نو اس یا عمومی مسئله دا یا دا حالات و مطابق مسئله دا عمومی مسئله دادا چه دا خذ ننا نرخی زکان نر سړوري نر یریږي نه او دښمن باندې ورننه وزم نو نر په و نو بیا په خذ راګلته حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی هو جددې امت یو پهادر دا اسونو خزی ا اسپی دا, دا به استعمالولې چا بواتوی وری وې دا بل اس چې دی کنه نرس دا مست انو دا چغي وي چنری وي چنری ویل د دشمن خبرې خب یو دا د شيخه د خاموشي بل دا, دا شي نر اسکل نه کړ نه فرماني او خزه چې دیغه نړامي هغه نه کوي نو مې عام تور باندې و ان <سؤال> نرانو اسونو باندې نه بحث ترني سوري چې اجيحات <سؤال> دري سمرا کاویري صحابدي رسولي پاک سره زم जिंदगी تاسو ګوري په مدینه کې هو اس بډيري وي هو او ان نرانو مینه الخير وحل لغت و نرتا چادک سونی که و پنر وقاله راشد بن صادو دلیل وی ویلی دي حضرت راشد بن صاد چیک ان السلف او اكابر لازمون لدین مشران نبی افوانی صحابه او صحابه وملگری بس بسلک یستہیبون الفهولا دی با الفهولانران اوی باوی نران جیدی دا میدانی جنگ تا بود لدخدی، اوالی، لئنها اجرا، یونس خداسی دا، ډیر تیزوي دیر تیز وی، اجرا ماند تیز رفتار، دا خزنا نرشده، پرافتار کسی بی اجرا دار دیر تلونکی بی، تیز رفتاری، یوزه که دار تک او، ن اجرى عمانس لور لور واجسر وا اودكي سي بادري بادري يريgina حدث احمد بن محمد قال قدس عبد الله قال قدس شومت وقال قذا قال سمعت انس بن مالكن حضره كان بالمدينه موجود شوب المدينه منوره شبرا د مدینی نبا په اطرافو کې چې د صدا hebat اوازونه و شو چې د hebat اوازونه و شو په مدینه یاره ل شي خدای خیر او دښمن دې کې څه چلي سو خبر امران و وی لا ځانونه تیارول چې رسول الله رعليه فاستعاره النبي او اسلام وسوال وسوال باندې او وسوال او وخت پیغمبر علیه الصلاة و السلام فراسان اس لابیت الحاشا غد ابو طلحه د ابو طلحه سن اس فس وال باند اوغخته کده کده استراکا او یقال له مندوبه ار ایت ابو ویلیکه دا مندوب دا راینه نام او پرن تاس ویلو فراکی بہو شو در تبرس تو دا دسه بیکار اسو چی په بیکارو کې بیکارو دا چې کاره رسول الله په دا باندې دایوش په سورلیو کړه وای بیا دې دومره خسته شو چې دغه په مخابره چنه شو خیر رسول الله راره صحابو ته تسلی ورکړي رسول الله وی چې وا پسراغه الکمار اينه منګ اونیلید من فز ایل یرا د مدینین چاپيره توشم اس يرنشته وإن وجدناه او يقينا من غم انددا اس لوحرا سد دریا داسوار روانو لکه دریا دا, دا حدیث د دینه امامي بوخاري ثابتي چې سورلي پنر اس به وسبتازو سناريو غيژازو راجام سنادي کوي دا د کم زينې معلومي ګمدلي فرس دا څنګه تر وای حسته تم وای نو که حزېم فرسن لي ابيت الحشوا او كن لي فرسن لي ابيت الحذا بخاري نظر ورې دا لري هرې دارا سمائر او نه کوم سمائر رسول الله هغه ترا جکړی دی او د مذاکر ګوره یو خال له هو هو زمير و ایماني میګ د مذاکر د کدا مذاکر نو یذاس به ویلی به یو خال لها مدا له خن د دې هو لا تر کئ خابيار است و وي به هو ا رسول الله پس اوش ز امیرヨタ د چاره جیک د مذکر معلومیږي د انرو بیا وې و ان وجدناه بیا لکه او مونږه وموندو دي له بحر اندريا وابو سيهامل فرس دا باب دي د هيسو د حس اسمان سور الله فاخدینو تاسله فتحه درکړو غنیمت ملو شو وصا حاکم د د جنگ مشر غنیمت تقسیمای چې غنیمت تقسیمای اصله بسونې سی ورکیه د اسم 60 څنګه چې دې مجاهد چې دا سور دی د د اسره نو د سي د اسم ده لو <توسطيع> چې دا اصل دا اصل سي دي دا مسله ده دا ټولې مامن حضرت امام مالک امام شافعي امام احمد باز نور علما او وی ویجه دا اصل وی سي دي نو چې تاسو آر یو سان سره دي اصل وت او جان خوشو به نعمت تر تکسي نیږي نو ماماتا علی بدرسی میروی ویلا داشا سواردا پارادریسی شویا او دوی سری دچاں دا اس دریسی و میلاوی ای دای مامان دا نور امامان دسیوی او دغوی دا پردا حدیث للی حضرت امام شاف داغرانگی حضرت عمر ابو موسی اشعری داوی دا قول لجنة. أصلا يويسة. للفرس صحمن أصلا يويسة. يوها. نشاسوار ملي. شاسوار لبدويسي ورکبه. يو دادو أو يو لدو. نأس. يوزيك رازيل للفارس صحماني وللراجل صحمن شاسوار لدويسي دي يو دادو يو لدأ. أصلا يو لدو. أصل. أو جبادة لبناغلسة وقال مالك امام مالك يسهم للخير حساب ورکوليشي اصنو لا كي اصري اصد جدين وزان سربوطل ده جهات دل ويسا ورکوليشي او حساب ورکوليشي برزان منها دادرين فاسونو كي كا عربية سنية او بيرزوني نو بيرزون لا بهومي صورګي برازین ده مفرد د دې رازي بيرزون دا د ترکیاسنه ترکيه او رومي دا یو قسمه سونه دي دا ترکيه او داغه د دا سواته وې دا رومي اسنه دا داسې دی چې په ارزېزي قوتي رفتاري پکې نهشته او عربيه سنانه هغه وروره د لارې هغه د واسره مخابله کوي دو یو سړی چې د ميدان جنگ ته د غرو سړی ترکیهس برزان اول ابو یسر ورکو کنه و یو ولبراسین او ترکیه سنو tamen hadadiasununa وله دی قوله د وجد ادي قولا لنا شوال خيله والبغال والمخميره الله پیدا کړی تاسو لا کچر خرو سله له ترک ابوها کتاب سپیشور شو غره خل مطلق عقلی یا سوریدو غواره او کا دوی غیر اربی امام مادی ترجمه حولاوی یو سرریه نک jihad caravan دی دریا سنیا ځان سره بوتله جمات د ای امام مالک <سؤال> رحمہ الله و د امام سیبم و ای ټوله امامانو وای چې په میدانه جنگ کې چې شاسواره یې سوار کینو د یو اسب ورکیخه د زیاتو باندې ورکیه کزان سره شپه غاسو نه ګوتلی او توب یې سره د ورکیه د یو ولا او حساب نشي ورکوولې اکثره زی تامين فرسنده يو اسن <تصفح> خد دنو عبيد د ابن اسماعيل غن ابي اسامه غن عبد الله غن ابن عمره عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنا ان الله رسول جعل للفرس اغه او قرصله اصل مقرر کړي اصل sahamene dui sei چا اس as meydani jang او غنیمت تقسیم به نو اصله دویسه ولی sahibi او د خپل مالک د پاره سهمن یوې سا نو مطلب دا شو چې څوار لسو سهیسې شوي درې یو د دو د ودا د اس حدیث جوړه ده ځنی احادیث نه معلومي کی چې رسول الله اصله د پاره دویسه مقرر دي لیکن د ځنی احسانو نه دا معلومي کی چې رسول الله اصله یوې سره کړی ده او مالک له یوی سره ورغړیدل نو ټول دوی څو کیږي خلې په دا چې دا ټول حدیثونه تاسو راغون کی او نه چورتی راو باسه نو دې باندې سړی رسی چې مقرار یوي ساده اصله او مالک له یوی سره نو د وشوي او دا کم ځای کې چې رسول الله و ورکړې دي نو ته انعامن ورکړې دی خا نفل وته تاسو نه وای له اوس کار کار داګه دا, دا وځنه رسول الله کړه نه کړه چې دې دا ګم ورکړې واګه کار کار داګه دا وځنه چې ورکړې نه دې د قیمت نه ني ورکړې هغه نه دغه ورکړې من قاده دابطه غیره فی الحرب په میدان جنگی یو سړی د بل سونی ولې دا راکا دا جائز دی کنه میدان جنگ ته تری او یو مجاهد بیا په خپل اصل دی یا په بل سواندی او تا دا اگر مجاهد ده سړی پړی نیول لري تیر سړی نیول دی او دې ستاره وان کړې لراکاږي رئیساره ري دا چې از دې کنه وی وی ور جیز دې چې موکای ها سن من قاده دا بټه ری هي ساروی د بل الحربي بچان نو کو دې کې اصلاح وا فائدہ پکې وا نو دا جیز ها حدثنا قتيبه دوه قال حدث سهل من يوسف غن شوبدان غني اسقا ابو ایسا پوی که قال رجلن یو سریووی چا تیووی لیل برا ابن عازب برا ابن عازب تا چا لکا تاسو په غزو حنین کې تختی دلیوی افرار تم آیا تاسو تختی دلیوی عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلامنا یوم حنین پا روز دا غزو حنینو فاتم کال دا هجرت که ما کا فتح شو ا د مکی د فتح ته دو په سیبیا د هنين غزا شو د هنين تاسو ویل دا یو درره د تایفو او د عرفات په د امنس کېرا او غالبا دغه ته نشې لغه تایف ته دا دغه د نشې ده تاسو تخ دېدل وی اوس جابر او امام بابا دا زکه پدی له رسول الله مو کنه رسول الله فو تک دې نو نو دي او تاسو جابر ولا جواب ورکی چې دا سد یورې دې دې کاکا سیدا او پدی سان پوي کا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفِرن لكن رسول الله نو تک دې دې دې چې وا دې خانک تتر بتر شو خو رسول اللہ نو تخت دلی اگه وش داوی وی سره چیزی پا دا درکی در دیر تنگ درد دا. نوی چل کرد و بوری حل تدوش دا با خپل فوجه چولد مسلمانان سی دا روانو اگه فوج پلو چی فوج پلو روانو چې مسلمانانو پی هم لوک را دلتی پا دی لارکی دی کسانو تیرنداز کنولی دا دا بشو والا ندی دیکې نورې خو چې کله دوی غامل په یو کړ د شاته طرف نه د تیر انداز سپیړاله لغري غښ یو باران فشارو صحابه ته تر بدر شو چې خدای ادا حمله نو دی او توي رسول الله لم يفرا اغان وختینه او بیا او توي انها وازنا يقينن حازن قوم ها غِظو ايحونيه كي و دا ه هي هتو قوم سر جهادو و قوم неё خافر و نهاّا وحور اذن و yerde قوم تير ça روما pada رامي دا مشتون کی و اناو یقينا منجي لمّا لقيناو چه كلا من دا دویدافوت سرمیلوشو نقومرنا عليهم، من غَاب قلد علىً ہوي فانحزمو 윤یک生活 شکستو خرم فاقبل المسلمون نورامخ کې شو مسلمانان علي الغنائم پرا غوندولو د غنیمتونو او دې کچې دې واستقبلونه دې مونږ له مخې ترالل بیسهام یې سره د غشو دا قوم منت مخا مخرا ري وبشي وسره او په مونږه باران شروع نو تطربته شو نو کې د منګه تخدی دی ل هو خو بیا مونږ تورا کړې را پاچشو رسول الله فا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم هرچه پیغمبر علیہ السلام دی نفالم یا فراغ تختی دلنو سنگا فلا قدر ایتوه جابر وی ما اولی اعباراس وی ما اولی در رسول الله و انه او پداغ وخی رسول الله دا سورو علی بغلتی هل بیزا فا غخبلا سپینو سپینه کچارا عرب باندې رسول الله صورو اوم دې کچره له پوند ورکولې چې دا مخ شي او دا رسول الله صلی الله وسلم د تر سوی دې د تر سوی هغه د خپل نوم سلام دا کچره په ليني ولې او ري سارې یې شروع اندینې سي د لواجه شوندې وان ابا سفيان او يقینا ابو سفيان و یداه مشهور ابو سفیان نه دی خان نه دا رسول الله د ترس ویری د رسول الله مشرت رو حارس نه مې اوه دا غ زویری اغه زون اغه کې او به د جامعہ په پړی دا ری وګوره کنه په میدان کې ځان کې یو کس لګی د بل سړی ساروی نه وړلی ونبی یو صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام یقول حبيبه عبی دا بیت باغوی انا النبي <تصالح> لا كذب انا ابن عبد المطلب وانا النبي زه پیغمبر يم لا کاذب دروغژن نیم زما په نبوت او پیغمبري کی درو نشته او مساله دا دا چې پیغمبر چي د خپل زماني د ټول خلقونه بدران او ن بدرې هغه کی تخت او بیا انا ابن عبد المطلب او زه دا عبدالمطالب زوی يم داغن او دا عبدالمطالب او اولادک تخت تخت نشتاغ تختینه مدلی خان رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته فخر پنيک کوي دا سوال ووګیک چې وزایکې براشل کلا فخرا بالابا الکفاپ لارانو باندې داغه فخر مکو ما دسی فلا ورو ما دسی سړیده د ما کار دی او جن پرې دا وي چې رسول الله مانا کړې د نو دا د فخر بالآبا ولي کوي نصاص ذی حشری جوابونه کړې ثي واسانا مسالګادا الکه پېچان کې مسالې بل شانتي خان په امن کې مسالې بل شانتي او پېچان کې او سپي په امن ژوندو فخر بالآبا مکه وبو مېدان جان کې کتا سو فخر بل آبا کوي په بلارانو دا سری د هیڅ دی بل کې توراله لکه ګور تا ګور جوی نخري دا هیڅ دی جان جان کې او ته تا او او دا څو او کوت